בעזרת השם, מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילה נ"ו, מיוסד על תורה נ"ו בליקוטי מוהר"ן. למה פניך תסתיר, תשכח עוננו ולחצנו? למה ה' תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני? למה ה' תעמוד ברחוק, תעלים לעיטות בצרה? עד מה ה' תסתתר לנצח, תבער כמו אש חמתך? עד אנה, אדוני, תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני. עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי אומם. עד אנה ירום ויביא עלי, אל תסתר פניך ממני ביום צר לי. אתה אלי אוזניך ביום אקרא, מהר ענני. מהר ענני, אדוני, אדוני קלטה רוחי, אל תסתר פניך ממני, ונמשלתי עם יורדי ענני אדוני ענני כי בצרה גדולה אני, אל תסתר פניך ממני ואל תתעלם מתחינתי. ריבונו של עולם, מלך עולמי, מדון קול, מושל בכול, אל מסתתר מלא רחמים. אתה לבד יודע את רוצם תוקף תעלומות ההסתרה שהתגברה עכשיו מאוד בעתים הללו בעוקבא דמשיחא. כי הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד עווננו. ונתקיים בנו עכשיו בעוונותינו הרבים, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל אשר עשה. כי נסתרת מאיתנו מאוד מאוד עד אשר נעלם, ונסתר מאיתנו תוקפך וגודלך ותפארתך ומלכותך, וממשלתך הגדולה אשר בכל משלה. כי חטאתי, אביתי ופשעתי לפניך, והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה. ועברתי ושניתי כמה פעמים עד אשר נעשה לי כהתר. והפכתי דברי אלוהים חיים, וקלקלתי צרופי אותיות התורה הקדושה, עד אשר נשא אצלי מאיסור היתר. ולא די לי בזה, כי אם עוד הוספתי לעשות תועבות גדולות מאלה, וחפלתי ושילשתי בהם כמה פעמים בלי שיעור וערך. עד אשר נלאיתי מלספור רוב עמון ימיך טוטי כמה וכמה פעמים הכסתיך. החס... עד אשר הסתרגו עלו על צווארי עול עוונותי המרובים ועצומים מאוד מאוד. עד כי חדל לספור כי אין מספר. עד אשר בעוונותי הרבים מתגברה עליי ההסתרה שבתוך ההסתרה, כי נסתרת ממנו מאוד בכמה וכמה הסתרות שבתוך הסתרות, כי גם ההסתרה בעצמה נסתרת מאתנו, ואין אנו יודעים כלל אפילו זאת שאתה נסתר מאתנו, כי אין אנו יודעים ממך כלל, והעוונות נתהפכו אצלנו למישור. אוי לנו כי מה נאמר לפניך השם מרום, ומה נספר לפניך שוכן שחקים הלא כל הנסתרות והנגלות אתה יודע. ועתה אבינו שבשמיים מה נעשה ומה נפרל, ובפרט אנוכי, הדל והאביון. מאין אבקש עזר לי לגלות עוצם ההסתרה שבתוך ההסתרה שנסתרת ממני מאוד מאוד. עד אשר שכחתי את טובתי ונשיתי את קדושתי, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. כי נשיתי ממקומו של עולם, וגם אם עדיין אני זוכר לפעמים קצת מגודל לאותך ותוקפך וגודלך וממשלתך ורוממותך, תתברך לעד ולנצח נצחים. בנפשי תהרוג אליך אלוהים מאוד מאוד. וחושפי ותשוקתי וגעגועי חזק ואמיץ מאוד מאוד לשוב אליך באמת. אבל נשתה גבורתי ואין לאל ידי להתגבר על תאוותי הרעות והמרות מאוד. אשר קל ויגון חיי ושנותי בהנחה ואין יודע עליך נברח. איך אני אתמן מפני תאותי הרעות, בלבול דעתי העצום, והעצבות והמרה שחורה שהתגברו כולם עלי יחד, לא יתנוני אשר רוחי. אבי שבשמיים רחם עלי, רואה עוני ועמלי, ראה עוני ומרודי לעניו הראש. ראה אדוני כי צר לי, מעי חומרמר, ונפח ליבי בקרבי כי מרום אריתי. ראה ה' כי עזדה את יד ואפס עצור ועזוב, סקותה בענן לך מעבוד תפילה, סקותה באף ותרדפנו. ריבונו של עולם מלא רחמים, מלא חסדים רבים, וכוננני ה' ראה עני משונאי מרוממים משערי מוות. זוכרני נא ברצונך הטוב, זכר נא ברחמך, אחרי מי אתה רודף? אחרי מי יצא מלך ישראל, אחרי כלב מת? אחרי פרעוש אחד? יעלה נידף תערוץ ואת קש יבש תרדוף. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אין לי פה לדבר ולא מצח להרים ראש. כי אין מילה בלשוני אל אדוני ידעת כולה. כי נשאתני ותשליכני. אדוני ברצונך העמדת להרעי ראש, הסתרת פניך הייתי נבהל. ענני ה' כי טוב חסדך, כי רוב רחמך פנה אלי, ואל תסתר פניך מעבדך כי לי, מהר ענני. אליך ה' אקרא ואל ה' את חנן, מה בצע בדמי בריתי אל שחת, עדך אפר יגיד שמה שמא ה' וכונני ה' יהיה עוזר לי. כי אין אני יודע שום דרך איך לגלות רוצם ההסתרה שבתוך ההסתרה הזאת, הכלולה מאלפים ורבבות הסתרות, עד אשר אין לי יודע איך להימלט מהם ואיך להציל נפשי מפח יוקשים. אבל ברחמך הרבים חשבת מרחוק להיטיב אחריתנו, והבטחתנו שעל ידי עסק התורה הקדושה נזכה למצוא אותך תמיד בכל עת, אפילו באחרית הימים האלה בתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה, כמו שכתוב האנוכי אסתיר אסתיר פני ביום ההוא. וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו. על כן באתי לפניך אדוני אלוהי ואל אבותי מלא רחמים, מלא חנינות, טוב ומטיב לכל. ומרחם על הבריות אשר יחמך על כל מעשיך. שתזכני ביחמך רבים לעסוק בתורתך הקדושה לשמת תמיד יומם ולילה בקדושה ובטהרה גדולה באופן שיזכה על ידי עסק התורה לגלות ההסתרה שבתוך הסתרה, ולמצוא אל עודך תמיד בכל ית ובכל זמן ובכל מקום. ולא יהיה לשום דבר ולשום עניין שבעולם להסתיר ממני אל ממנ עודך והשגחתך ורוממותך יתברך. ותעזור לי ותושייני לעסוק בתורה הקדושה בפה מלא. להוציא דברי תורה בפי בשלמות, ותיתן לנו כוח לקרוא אותך חי החיים על ידי התורה הקדושה אשר שמך, ועל ידי תנזכה לקבל ולהמשיך עלינו חיים טובים וארוכים מאיתך. כי אתה חי החיים ואתה מחאה כל העולמות מראש ועד סוף על ידי התורה הקדושה אשר שמך. כי היא חיינו באורח ימינו, ותזכנו לקבל החיים בהדרגה ובמידה על ידי המידות והכלים הקדושים הנעשים על ידי הפרשיות והפסוקים והסדרים והתיבות והטעמים. לנקודות והתגין והאותיות של התורה הקדושה, ונזכה על ידם לחיים טובים וארוכים ורחמים ושלום ודעת דקדושה. ריבונו של עולם קרוב לקורב באמת, זקנו לקרוא אותך באמת באופן שתעננו מהרה. ונקרעך ותעננו, נעתיר לך ותיעתר לנו. חוננו מאיתך דעה, בינה והשכל, זכאנו להמשיך מאיתך על ידי עסק התורה הקדושה, חיים טובים ואריכות ימים ושנים, וחוכמה ובינה ודעת דקדושה. באופן שנזכה לדעת שאתה נמצא תמיד, בכל זמן ובכל אדם ובכל מקום. ואפילו בתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם אתה נמצא. כי אתה בעצמך נסתר בתוך כל ההסתרות שבעולם. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, אפילו באלפי אלפים וריבי רבבות הסתרות עד אין קץ, גם שם אתה נמצא. כי הילד אתר פנוי מנח ואתה מחיה את כולם. ובלעדיך אין שום חיות לשום דבר שבעולם. ואפילו כל הקליפות וכל הטומאות שבעולם, וכל הסטרין או חנין, וכל ההסתרות שבעולם המסתירים מלאותך, כולם אין להם חיות וכוח, כי אם מה שמקבלים ממך בעצמך תתברך לנצח. ואתה מושל בכל ומלכותך בכל משלה, ובלעדיך אין כוח לשום הסתרה שבעולם להסתיר ולהעלים אורך תדבך. ותזכן עם יחמך רבים לדעת כל זאת בידיעה שלמה באמת ובאמונה, עד שאזכה על ידי זה לגלות ההסתרה שבתוך ההסתרה ולהופכה לדעת. שיהיה נעשה מן כל ההסתרות תורה הקדושה. ותתגלה התורה הקדושה הנעלמת שם בתוך תוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה. ונזכה להתגלות סטריות תורה להבין ולהשיג רזין דאורייתא. עד שנזכה לשמוע כל הכרוז הגדול של התורה הקדושה אשר היא שואגת וקוראת תמיד בקול גדול ועצום מאוד מאוד בראש הומיות תקרא. עד מתי פתאים תאהבו פתי? ובעווננו הרבים אין אנו שומעים כל הכרוז הזה. על כן רחם עלינו למען שמך, וזכינו לעסוק בתורה הקדושה בפה מלא, בקדושה גדולה. עד שנזכה לשמוע כל הכרוד הזה של התורה הקדושה, כל דברי אלוהים חיים ומלך עולם, קול גדול ולא יסף. והתורה בעצמה תוכיח אותנו בתוכחת מגולה מאהבה מוסתרת. כמו שכתוב, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. עד שנזכה על לשוב אליך באמת, חי ישקל מהרע. ותקרבנו לעבודתך, ותחזרנו בתשובה שלמה לפניך. ותעזרנו, ותושיינו, ותזכאנו לגלות ולהעלות צורפי אותיות התורה הקדושה מתוך ההסתרות, ולחזור ולהופכם אל הקדושה, ולהשיבם אל מקומם ומכונם הראשון, ולצורפם בצירופין דקדושה, עד שיתגלה על ידם חידושי תורה אמיתיים, נפלאים ונוראים. ותגלה לנו סיטרי אוריית הנפלאות ונסתרות שבתורתך הקדושה, אשר צפנת וגנזת ליראיך. ונזכה לידע ולהבדיל בין אסור ומותר, בין הקודש ובין החול, התאור ובין הטהור ובין הטמא, ובין הכשר לפסול. תעזרנו להפריש עצמנו מן הרע והאסור לגמרי, ולדבק עצמנו אל הקדושה באמת ובאמונה השלמה. לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד, כי רצונך טוב באמת. ותזכן ולדעת שלם דקדושה, עד שנזכה לקשט עצמנו ולקשט גם אחרים בתשובה שלמה לפניך באמת. שנזכה על ידי עסקנו בתורה הקדושה לעורר גם אחרים בתשובה שלמה, אפילו הרחוקים מאיתנו מאוד, להוציאה מאפלה לאורה ומחושך לאור, לאור גדול, מחול לקודש. תעזרנו שנזכה להמשיך חיים ואריכות ימים ושנים לתוך המלכות שלנו, שיש לכל אחד ואחד איזה חלק בבחינת מלכות באתגליה ובאתקסיה. ולא נשתמש עם המלכות שלנו לצורך עצמנו כלל, ולא תהיה המלכות אצלנו כעבד, רק נזכה שתהיה המלכות אצלנו בן ולא נשתמש עם המלוכה והממשלה שיש לנו לכל אחד ואחד, כי אם לשמך ולעבודתך לבד באמת. ותכוננו מתחת שכל ודעת לקדושה שנזכה לידך להזהיר ולהוכיח את כל האנשים שהם תחת ממשלתנו. הן בנינו ובנותינו ואנשי ביתנו, הן אחינו וזרעינו ושאר אנשים השרים למשמעתנו. כולם נזכה להוכיחם ולהזהירם בתורת ה' שישובו אל ה' באמת, ולא ילכו אחרי שרירות ליבם מרה. רק יסתכלו על עצמם ויחוסו על נפשם, לדבק עצמם בדרכי תורת אדוני תמיד, לסור מרע ולעשו טוב, ולבלי סור מן המצווה ימין ושמאל. ותשמרנו ותצילנו ותגן בעדנו, של להזיק לנו חסד השלום, המלכות והממשלה שלנו. רק נזכה להמשיך חיים טובים וארוכים לתוך המלכות, ונזכה להשיב ולהחזיר כל המלוכה והממשלה להשם יתברך, לבלי להשתמש עם המלכות לצרכינו כלל, כי אם לשמך לבד באמת. כמו שכתוב, והייתה על אדוני המלוכה. ובכן, תרחם עלינו ברחמך רבים, ותצילנו מתאוות ממון, ותעזרנו לשבר את תאוות הנגידות והעשירות, ולא נחמוד ולא נתאבק כלל לאסוף הון בעולם שאינו שלנו. רק נזכה שכל תאוותנו, תשוקתנו וחוספנו ועסקנו יהיה רק בתורה הקדושה, לקנות חוכמה ודעת שלם לקדושה, ולהתדבק במצוותיך הקדושים. עוד זכנו לתקן בחיינו כל הפגמים שפגמנו לפניך על ידי תאוות ממון. ונזכה להוציא כל ניצצות הקדושים שבלעה הקליפה בעוונותינו הרבים על ידי תאוותינו הרעות, ובפרט על ידי תאוות ממון. ויקוים הרע מקרא שכתוב, חיל בלה ויקיינו מבטנו יורישנו אל. ונזכה להכניע ולשבר ולבטל ולמחות ולכלות ולעקור קליפת המן המלך מן העולם שהוא תאוות ממון. ולהוציא כל חיות הקדושה ממנו ולהשאיר ולהחזיר כל הניצצות הקדושים וכל חיות הקדושה לשורשם העליון שבקדושה. ולחזור ולעשות ממנו תורה קדושה, ונזכה להמשיך עלינו תמיד קדושת מרדכי היהודי ואסתר המלכה. ותעזרנו ותזכנו לגלות ולהאיר כל אגב ניני ליין שיש בכסף וזהב ונחושת, בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב. ותחמור אלינו ברחמיך הרבים, ותשפיע עלינו מידת הרחמנות באמת, ונזכה להרחם על הבריות ולהרבות בצדקה. ואתה תרחם עלינו מן השמיים, ותמשיך לנו פרנסה, ושפע טובה, וצדקה, וברכה, ורחמים, וחיים, ושלום, ודעת שלם דקדושה קדושה וכל טוב. ותבטל מחלוקת מן העולם, ותעביר כל מיני שנאה, וקנאה, וקנטור ומריבות מכל עמך בית ישראל לעולם. ותמשיך רחמנות ושלום בעולם, שיהיה שלום גדול באמת בין כל עמך בית ישראל ובכל העולם כולו. וכל באי עולם כולם ירחמו זה על זה באהבה גדולה וברחמים גדולים באמת. ותיתן לנו פרנסה טובה מן השמיים. וכשם שקלקלת את עמך ישראל במדבר ארבעים שנה, ונתת להם מן לאכול וכל דבר לא חסרו, כי הספקת להם כל צורכם, כן תחמול עלינו בחסדיך ותשפיע עלינו פרנסה טובה מן השמיים. ותיתן לנו כל מחסורנו בלי שום יגיעה וטרחה וטרדה כלל. באופן שנזכה לעשות רצונך ולשמור חוקיך ומשפטיך ולעסוק בתורתך תמיד, יומם ולילה, בלי שום ביטול כלל. כי כל ימי חיינו הבל וימינו כצל עובר, ואם לא עכשיו, ומתי? ועוזרנו וזכינו ובראשנו שנזכה לתאר ולקדש עצמנו בכל עת על ידי תפילת המקווה. ונזכה להמשיך עלינו טהרה וקדושה גדולה על ידי תפילת המקווה, לתאר עצמנו מכל הטומאות ומכל החטאים והעוונות והפשעים. שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך מנעורנו עד היום הזה, ולהמשיך עלינו קדושה גדולה על ידי המקווה הקדושה, ותשפיע עלינו על ידי זה דעת גדול ורחמים רבים, ותיתן לנו כוח ותעזרנו שנזכה להמתיק על ידי טבילת המקווה כל הדינים שבעולם, מעלינו ומעל זרענו ומעל כל עמך ישראל, ולבטל כל הצרות וכל הגזרות רעות על ידי זה, ותושיע לנו תמיד על ידי טבילת המקווה הקדושה והנוראה מאוד. ויקוים מקרא שכתוב, מקווה ישראל, אדוני מושיעו בעת צרה. ותזכנו להמשיך עלינו קדושת המקווה של חג השבועות הקדוש, וזמן מתן תורתנו, שאז נתקרבו ישראל אליך, וזכו לקבל את התורה הקדושה על ידי בחג השבועות לטבול עצמנו במקווה העליונה, במקווה של שער החמישים של הקדושה, שהוא גדולים ורבים, וחסד עליון ודעת גדול מאוד. ותעזרנו שנזכה להמשיך עלינו קדושת המקווה הזאת בכל השנה כולה, ונזכה לתאר ולקדש עצמנו תמיד, ולצאת מהרה מחמישים שערי טומאה, ולכנוס בתוך חמישים שערי קדושה. ויקוים בנו מהרה מקרא שכתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים, ומוטערתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. וזקני לאמונת חכמים באמת, ותשפיע עלי דעת שלם, שאזכה לידע ולהאמין באמת בכל הצדיקים והחכמים האמיתיים, ולהבלבל אותי כלל המחלוקת הגדול שביניהם. ואזכה לידע ולהאמין כי באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וכל דבריהם אמת וצדק, ולא אבזה חסב שלום שום אחד מהם אפילו החכמים האמיתיים שאין הלכה כמותם, כי הם דרכי אדוני נפלאות אימים דעים, ואי אפשר לנו להשיג זאת ולא אחקור בזה כלל, רק להאמין כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ותחמול עלי, ותצילני מעצבון ידיים, ותבטל ממני כל מיני עצבות ודאגות ומרה שחורה. בפרט עצבות ודאגות מטרדת הפרנסה, תסיר ותבטל ממני ברחמיך הרבים. כי בעוונותי הרבים, מעוצם הכבדות והעצבות והמרה שחורה אשר התגברה על ליבי על ידי תאוותי הרעות, ונוסף לזה עול וטרדת הפרנסה, על ידי כל זה נטמטם רוח לבבי, עד אשר רוח הדופק שבלבבי אינו יכול ללך תנועה מסודרת בכל האיברים כראוי. ומחמת זה ידיי ואיבריי כבדים מאוד, מעוצם הכבדות נחלש רוח הדופק יותר, וכן חוזרת חלילה, עד אשר מעוצם הכבדות והחלישות ואותם הלב מגודל העצבות כמעט שתצא נפשי חס ושלום, כי כפסע ביני ובין המוות. ריבונו של עולם, אתה ידעת את כל זה. אתה ידעת את לבבי המר והנמהר. מהירות לבבי עד גובהי שמיים יגיע. עד אשר כשל כח הסבל, אוי לי כי עמי ילידני. אוי לי על נפשי, אוי ומר לי מאוד, אוי ואבוי. אוי ואבוי, אהה ה' הישמע אם הפגינו בעדי מלא רחמים חמול עלי. כי אין יודע כלל איך להתחיל ולדבר. כי איכך אפצה פה ואיך אשא עין, ואיך יוכל עבד אדוני זה לדבר עם אדוני זה. כי אמנה חטאתי לאדוני אלוהי ישראל. חטאתי, עוויתי ופשעתי, והרע בעיניך עשיתי. כחומץ לשיניים ועשן לעיניים, כן עשיתי לי. כרוצח נפשות, כן הייתי על נפשי, ולא אוכסתי עלי כלל. אוי על הימים אשר עברו עלי, אבי אב הרחמן, אבי אב החסד, אבי צורי, פודי וגועלי, יוצרי ועוצתי ובוראי. אלוהי מלכי וקדושי, אשר אתה חושב ליתי וחריתי, למדני והורני עצה ותחבולה שאזכה לקיימה באופן שאזכה לתשובה שלמה לפניך באמת, ולא אשוב עוד לחיסלע לעולם, כי איני יודע שום תחבולה כי אם לבקש אותך שתרחם עליי ותעזור לי ותכוף ותצרי להשתעבד לך באמת. זכינו ברחמך רבים להנחה אמיתית מעומק לבבי באמת. באופן שאזכה הידי הנחתי לשוב, להחיות ולעבורת את, את הרוח הדופק לקדושה שבלבבי, וישוב הרוח הדופק ויילך ויינשב בכל האיברים כסדר ובפרט בידיים. עד אשר יתקנו ויתארו ידיי על ידי זה, ואזכה מראה לתקן פגם הידיים את כל מה שפגמתי בידי מנעורי עד היום הזה. עד אשר אזכה להרים ולישא ידיי לאדוני אל עליון קונה שמים וארץ. ואזכה לקיים מקרא שכתוב, נישא לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. ותזכני להיות בשמחה תמיד, ולא יבוא עלי שום עצבות ומרה שחורה כלל. ואזכה לקדושה וטהרה באמת, ולעלות בכל פעם מדרגה לדרגה בקדושה גדולה. עד אשר אזכה בכוח הצדיקי אמת לקבל דיבורים מן השמיים. ואזכה לידע ולהבין ולהשיג את המחלוקת לקדושה. לדעת אשר באמת אין זה מחלוקת כלל, רק אהבה ואחווה ורעות ושלום גדול ועצום מאוד, כי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ותודייני את דרכיך ותזכני להתקרב ולהתדבק ביותר לצדיקים האמיתיים שהלכה כמותם בכל מקום. אבינו מלכנו, אתה יודע שאי אפשר לי לפרש שיחתי לפניך בשלמות, בשום אופן. אתה יודע את כל אשר איבדתי עד הנה בעוונותי הרבים. מלא רחמים אמור לצרותי די. חמול עלי בחמלתך הגדולה. סכני נא לתשובה השלמה לפניך מהרה, ותן לי פרנסתי מאיתך קודם שאצטרך. והצילני מחובות והלוואות. ריבונו של עולם, הצילני מעצבון ידיים, הצילני נא מטרדת הפרנסה. נחמנו נא בזכות הצדיקים האמיתיים, ותביא לנו את משיח צדקנו. ויקוים מקרא שכתוב, זה נחמנו ממעשינו, מעצבון ידינו. עוזרנו, עוזרנו, חוננו, חוננו, פדה אלינו והושיענו, ואל תסתר פניך ממנו. פנה אלי וחונני, תנא עוזך לעבדיך והושיע לבן אמתיך. עשי מיות לטובה ויראו שונאי ויבושו, כי אתה ה' עזרתני וניחמתני, אמן ואמן.